Du en storm på jag in? Det är tre, tre stycken den här podden. på <laughs> Jag tänkte att medlem nummer tre skulle få prata till det, men han var väldigt tyst. Ja, jag det kan vara bra. Ja. Men oftast pratar skit mycket och mycket synpunkter, kontroversiell. Mycket, mycket struntsnack. ja. Det är alltså Bosse vi om. Ja. Helt han, han Bo eller Bosse? Nej, Bosse. Bosse, Det är busse. Busse, Men det, båda går bra. Jag sa det i... Det är en Bo? Mm. Jag sa det. L Lella hade ju en hund som heter Roffe. <laughs> såg du på en mästrasmästare? Nej. Tommy Söderström han hade ju också en hund som heter Roffe som hade gått bort. Jaha. Och sen började gråta. Det gråta. Var... Han hade döpt efter Roffe-ridder. Va? Alltså. <laughs> det var lite roligt att sa jag det. Det var så känslosamt. Det var lustigt för att, att, att, att, att, att, att, att, att en granne, inte dock grannen, Nej. utan en, en riktig befintlig granne, han hade ja när de var på den här jobbet på byggen när de var där så var det alltid någon någon idosman som kom till var det var som gick gick igen förbi men vem sa du? Tommy Edström ja men det var ju han <laughs> var lust lust för jag tänkte utspelat ja. ja, och, och han gick förbi och sen hade han en hund som heter Roffe ja. ja men det var det otroligt en tillfällighet. det här var ju, vem var det, så är det? en en granne som på på det jobb ja, ja så, så gick för han var hockeyspelare och ja, men han gjorde han gjorde liksom inte förutom han var dagledig Ja, han jobbade ingenting Nej. Han var en daytrader möjligen ja, Jo men, ah, ah, och gick runt med hunden bara där Och, och då var det just Rolf Jaha, lustigt, <laughs> direkt i podden Och så har Lella en Ja Eller som Tom Park kallar den för, Bengtsson här är parnevik Mycket skämt Mycket skämt specs spex <laughs> mycket, mycket skämt och spex Och så, och så, och så men fan var det där? Då är en annan röster. <laughs> är det som, är... som är... Det är mycket ironi. Ja. Vad heter det? är startskottet på nummer 33 då. Ja. Vad ja. fint. Nu smäller ju 50 års födelsedagarna som i backen Ja. Du ska ju iväg, du får berätta lite om. Du ska ju iväg här i övermorgon. Torsdag tog vi eller fredag morgon. Och jag upp till Örgrund Där Hedström har hyrt en stuga en vecka Ja Och har något slags öppen, öppet hus hela veckan Så jag tror han har haft lite polare där Nu hittills som här dagarna Lördag till lördag Men han var ute, Jag, jag fyller väl idag ja, just Jag såg att han har haft de, de hade visst kommit De låg på Facebook De hade simmat en lång bit in till, till kajen alltså, ja. okay. Och nu så har han gjort upp något, Eller lagt ut något film Och Tre som dök i vattnet där. Ja, ja det är som en stor den Ja. <laughs> Och nu har jag lagt upp på Spotify också. En Spotify-lista på 50 låtar. Låtar som hade betytt mycket för han. Ja, okej. Okay. Ja, har du lyssnat på? Ja, jag kollar gärna. Massor av grejer men inte visste det var. Men det är väl sånt som är gjort på två sätt. Ja, fast han är också lite tror jag lite soul-kille så här. Ja, Ballader. Jo, ja, han är lite, Kanske in, lite lugn. Ja. Den del ju Michael Jackson är en till exempel. Och så här, så att... ja, jag tror det är två Michael Jackson låtar. Ja. Ja. Ingen Thomas Hedin var någon som hade kommenterat. Mm. Mm. Ingen Stone Rose eller, eller Thomas Hedin. De, just just dem. Ja, är... <här> ja. Jag kan garantera att han hade med två låtar. Det är som jag förknippar honom nu med tiden, det är ju eller så man fick knippa med Austral för först. Here comes your man med pixies. Nej, den var det var inte. den? Där. Nej. Den är så säkert bara. Tapia så med det. Nej. Nej. Nej. Okej. Okay. Så alltså, han hade omkantigan eh, från Los. Ja, just. Den lite vis vis startar han upp med. Och så hade han ju eh, ljudlageraten, manalén lögn, sissesinsan, mm. mm. terjeck. Så det, det var som att han var att han började. Ja, han började liksom från början. För då, ja. My mycket där just i början som, man, som jag minns från, från gravetid. Mm. Här nu jag inte länken dit. Nej, det Ja. Nej, men eh, hur som helst så... tanken att jag ska ta med mig och ja. upp Och kanske ta lite snack med den där grannarna. Som är där. också. Ja, precis. Och eh, det kan ju bli... Jag kan tänka mig att det, att det blir inte spiknyktert. Ja. <skratt> det, det, det kanske blir det man aldrig... Äntligen blir det den här fyllebåden. Nej, Nä. det tror jag inte. Den närmaste vi var, det var väl i Köpenhamn. Det var, var väl en FP. Ja, Den var, då var, då var, då var, det, var det ganska städad. Åt Åtminstone det som kommer. Det som kommer, ja. Då. Ja. OP. <skratt> <skratt> <skratt> är det OP och OP och, och MP? OP och MP som är den enda förra, förra poddena. Ja. Vad ja, var det jag tänkte så, så, så att ni, ni åker upp? Ja, just det. Fira i dagarna två, eller vad det blir. Eller ja. en. Men alltså. det blir kul. Alltså, det jo, den här Gunnar, du, han, han hade aldrig träffat, eller? Nej. han hade aldrig gjort. I, knappt jag har hört har det om någon som bor i New York. Ja. Jag har alltid, det är svårt att hålla exärmen om han hade aldrig dem. Ja. Men eh, det var intressant att höra lite i USA. Och lite idrotts. Ja. Mycket handbollby. Ja, vi spelade tillsammans i, i, i Essinger där en gång i tiden. Mm. 80-27-88 den där. Mm. Sen var man för gammal och lade man ner, ner handbolls vid 22 års ålder. Ja. <laughs> Vad var det för division? Ja, det var trean, fråga. Jo, men vi spelade, vi spelade i tvåan och... Så just det. För då spelade vi mot Visby Gute Så vi åkte ju flyg till en match mm. Har man gjort det har du gjort den en gång? Nej Alltså i... i sådana, inte, alltså... inte som jag spelar själv, bara till jag tittar på Ja, ja. men här var det att åkte ut till Var det till Bromma eller, eller var det bara han var till Och så åk, flyga till... Betala föreningen där? Ja Det är starkt Flyga till, till Gotland och... Var det var första gången vi var på Gotland också Mm Sen tror jag att vi förlorade med 24-10 om jag minns Så stort? Ja För vi hade inte så många som var med heller Så jag tror att vi var åtta stycken Om man skulle vara sju stycken små vi hade inte en avbytare uh -huh. Och sen så stod det visst i, i ordstidningen där på Gotland Att äh, Gotland tyckte det var en dålig, dålig kvalitet på, på, div på division Vad motsvarade fjärde divisionen? Eller? Det var det division två <hör> En ja, tredje division kanske. Eller blev ja, det Ja, till serien Och så fanns det många ätare. Ja, och så många typer. Jag tror att det fanns, till med, fanns det fyra Aha. division etter, Eller kanske två division 1. Norra och södra. Ja, okej. Okay. Mm. Och sen, sen så fanns det alltså division 2 och så fanns det säkerligen. Alltså en två eller en tre, fyra stycken här mellan Sverige. Tre kanske. Mattias Borken, du lovar nog. De låg i, de var alltid i toppen, i i, alltid i toppen i tvåan. Ja. Och så missade de alltid kvalet, eller alltid, ja. men i regel. Någon gång kanske de hängde och gick upp i ettan, men då, jag tror bara när de inte klarade mm. ettan. De höll sig inte. Nej men ansvaret var ansvar, ansvar, det divs från tre. Ja. Så, så att, om du var på Gotland? Ja. Det var alldeles bra tennis att tennis var Gotland. Eller? Nej. Har Gotland Nej. haft någonting förutom... Min brorsa bodde där. Alltså? Ett tag. Precis efter han har pluggat klart i Umeå. Jobbar på skattemyndigheten på Gotland. Visby. Så var, Men var det älsad på på gång. Hur var det att bo där? Då? Ja, det var väl... Ja, jag vet inte. Ja, har på Han, han, han gillar inte min bli intervjuad Han främtar till så Det från. Lite en smarkning ja. ja, hur, hur länge Nej, har du blivit? Han bodde kanske tre år Men så, jag tror att det, det är lite öde att bo där Och han är en gamla vängrann ja, just det. Han, han, bod, han bodde där Några år var det ändå mm. Och vintern är väl inte så rolig Tror jag Nej. Och så tror jag att det är sommar det är så rolig heller Då vänder ju in folk Eller det kanske blir inte ja, det, drag. Jo ja, ja, men det beror på vart du är alltså, Både i Visby så är det väl Så är det väl eh, finns, inte, finns inte Stockholmsveckan till och med Jo Ja. Du, det tror jag är ett hemskt genom Ja jo usch Varför, varför inte du med på den Stockholmsveckan <laughs> Först båst och <tänder, laughs> Och vaskar champagne på Peppers Bodega Ja <laughs> Så drar du direkt till Gotland Och kör på Ja. Stockholmsveckan Och sen sista veckan där är det ju saint ja, ja. Det är bara de rikaste som kvala in den sista veckan tror jag. Det är jäkligt fint om man, skulle, om man skulle på Vad heter det? Man hänger med tre veckor Då. Man, a, a. <laughs> Fader att <fader förra. laughs> man, man ska på Stockholmsveckan När det är inne på Gosland en Man missar så att det blir Man kommer på medeltidsveckan sen <laughs> Ja det ska man passa bättre Det är väl <laughs> Dricka mjöd med en massa tandar. Med <laughs> massa freaks, ja. Som bara massa Kör rollspel och live. <laughs> uh. ja. ja, det är nästan som pest och cholera för mig. Medeltidsveckan, eller? Nej, medeltidsveckan kanske går intressantare. Nej. Jag vet inte vad det är för något. Men. Ja, men folk ju, går ju, Det är liksom alltså, går ju kring som med, i medeltiden. Ja. Det är väl massa olika. Det är vanligt folk, men det händer en massa olika grejer. Mm. Jag vet inte, ska jag ska tycka så jävla roligt att jag och kolla på en gäng gycklar en hel del dag. Nah. Gycklar. <laughs> mm. Nej. Gycklarfan är man inte inte. Möjligen att man är en gycklare själv, men du vet typ. <laughs> Det är ett bra ord. Gycklare? Gick ja. Ja, det är ett, ett jävligt bra ord. Det är så... Det är så lågt lågform av, det är någon som man skrattar åt liksom. liksom alltså inte åt för att den är rolig och cool Utan åt för att den är bara fånig Clown Men gycklare Gycklare tycker jag ändå att det, det, är, det är ganska Det är ganska sti, stil Tycker du? Ja i det namnet Okej okay. Förknippar du med med någon som Men du skulle hellre vara en än vara en, en, en clown till exempel På en cirkus Nej, det vet jag fan. Mm. Det är som päste det kodat på minnet. Det var <laughs> ja, verkligen roligt. Jag tänkte om, om, om Gotland ja. eh, Musikaliskt förutom Susanna aldrig och De och du gör det. Och på, på idolsidan tänkte jag förutom Håkan ihop. Eh, Gotland? Det Nej, det? musikaliskt. Grumling sa ja, vi. Grumling får jag ja, eftersöka. Det hör väl till. Jag hade för när ja, du var för, vad heter det? Rikfors hade något idrottsmässigt. Ja. Jo, men just det. För de hade ju viss beguten låg faktiskt i Alzsänska. I fotboll. Mm. I handboll. Mm. Mm. Jo, men det känner man ju. Igen. Någon basket någon, är de bra ju också, tror jag. Danbasket. De mm, brukar visa sporten ibland. Visby. Ja. För, för de låg, i handboll så låg de i, i eh... Började på åtta Eller någonting sånt där mm. Och därför man tycker att det var lite stort Om man ska fara och spela mot Visbygute mm. Ja verkligen Och det var, det var snack också om att det var någon kvar I truppen det är ju, åkte till. Någon i, i truppen Där som hade varit med och spelat allsvenskan mm. Fast det märkte man att var ingen som stack ut Som stack ut så mm. Tätare i bossen Ja, ah, den ligger bara att slickasåra. Ja, att <laughs> slicka intima del. <laughs> det är helt, helt obrygg och naken, så. Ja. På alla fyra hela tiden. Bosse äter, har du? Det låter som att han är inrikt med ypa. i sig. Jag då pojkar vad jag provade en liten folköl. Det är skitgott. Det är snart. som bröd. liksom bara. alltså om man gillar folköl att prova en liten Det tycker jag var gott. Och ja, i i, i matskålen ja, en liten skvätt bara. <skratt> jag tycker kan gå med Nej. Men, jag är det mesta tror jag. Det, det var såna här morötter kan det vara spottar ut. Ja liksom. men det annars är det bara. Men det är De inga som hundar. <laughs> nej. Det är rovdjur. Äter eller annan katt kan inte ligga där. kommer aldrig i katt och katt. <laughs> kan jag inte tänka så tåsin jamma. sin <laughs> <laughs> Men är är är mat liksom som du. Nej nej, <laughs> är det är det hundar som luktar rätt äckligt, men då... Det vet man, man har haft sådana här katter. Man har varit kattvakt med många. Ja. Det är ingen höjdare, kan jag säga. Om det gäller mat... Det... Tor torrfoder går bra, men sen äter man vanlig mat och luktar Det så jäkla illa. Nu tror jag att den mat går under. Ja, det var här. Var sitter han? Sitter jag att han sätter. sitter. Sitt. Bosse. Och så, då har jag att han vad ska, vad ska jag göra, ska jag, sådär Jag tyckte det är lite här, så sträckte han fram handen Eller tassen och så Klickade han lite Det behöver du inte göra för mig, du, du får en ändå Sådär, ja Bosse slapp. <skratt> slabbt slab. <Ja>, <skratt> <Ja. skratt> Det är så rolig och läppar Kör Nu tror jag han ska gå med Träna in lite high five med Bosse Bye -bye. <laughs> jag får. Jag vågar inte gå. Ja, jag inte gå någonstans. nu. stannar det ute och kissa sen han. Vill jag gå in igen. Det får varmt. Ja. Alltså, jag. Nej, ung, förlåt. Mm. Ja. Vad säger du, Bosse? Ponarvik eller Hansson? Hotz. <skratt> <skratt> eller bildoktorn. <skratt> Vilken trio. Och sen ska vi inte bossa. Bosslar. Är bosslar ja, det är också. Jo, jag gör eller på <coughs> agenda sätten idag. Eh äh, eller kan då. Nej, det går med grejer lyssna på on Hegefors. Inne Lennart Lenny och Johansson. Och så ska jag lyssna på äh, Christian Olsson. Jag var helt inställd på att det c ja, Men det var ju han på Radiosporten Ja, just det. Han som kör väldigt mycket Att ska beskriva saker Och använda av Otroligt märkliga Metaforer och ja. Lite så här. Ja, Men Jag känner igen Men jag kan inte Ky säga att jag har Kines gud, nej, men, nej, Väldigt så här Konstiga adjektiv Ja så att hitta på varianter. Det är kanske det är lite... ibland. Ja, det är men det blir lite... lite jobbigt tillräckligt. Det blir lite roligt ändå. Ja. när jag kom på varför, jag, varför man lyssnar. Eller är det någonting som man, man inte ut inte ut och kör bil? Eller jag inte det i alla fall. Då det är något mästerskap eller något fotboll. Så ligger man ju fram tvn och till. Så, där, så därför missar jag de här podden ja, ja. på radiosporten. Alltså, vet du Mats Lander är, är fantastiskt rolig att höra på. Men... Jag tror jag att slutar. Men Max Rambe, jag menar, vad heter han? Han som brukar med Ralf ibland. Lasse Lasse Granqvist, mm. men han är ju på TV nu. Det var ju han på TV4, han är ju en fjällström. Ja, du säger, det är ju inte rätt. Jo, men han brukar vara på radio förut. Ja, ju, men han, han och Ralf ja. är ju jäkligt bra tillsammans, tycker jag. Mina favoriter det var ju, jag var kanske på Tv. Lars Gunnar Björklund och Roleståls. <laughs> ja, coolt. Jag minns... Eh, Arne Hägerfors och Agne Tänna. Jag minns... Eh, var det 76 då det var Kanna Kapp? Då var han Roleståls kommenterad. Och så var någon som... Ja, nu åker... E, e, ja, nu åker... när var det han sa? Vad var det Lars Gunnar Björklund sa? Ja, nu åker... Nej. Det var... E, vad heter han? Roleståls. Ja, nu ser vi här. Nu åker klassén ut. Ja, det var ju nummer fem, klassen Säger Larskin Björklund Ja, klassen Ska han försöka rätta till det, så <laughs> han mår inte till det Ja, vi ser här klass <laughs> han, han Vi ser här, nu är det klässen som åker ut ja. Han pratar ju om det väldigt Vad heter han, Bosse Hansson? Nej, Arne Hegefors mm. Just det, med, med Arne och, Med Arne Anka Och, och allting mm. Och att, att Lennart Hyland att han var så otroligt bra, att han var, det finns ingen bättre än En, kommer aldrig finnas som bättre än att här Och det Drog inte det där med att Rolly Stolt Tog till fram att Till någon, du får inte kommentera så fort Vi hinner inte med men den har hört här så sa ni inte det i det programmet också? Jag känner som jag har hört det rätt nyligt Ja, kanske Jag tror att det var hyllan Så han tyckte att prata pratade för snabbt Så hörde väl Det grön eller Eller om det han Ja Ja, men vad heter du skulle iväg va? Ja, alldeles strax. Men då ja. har vi då säger torstafett nu så länge så hörs vi till telen. Om ja. är jag inte annat ja, då. Om, om du behöver komplettera någonting. Ja. Men det Telefoner eller någonting. Ja. Men det, det tror jag det, det behövs inte göras. Nej, vi vi full fart i det <laughs> Det kanske får inte är helt. Ja, det tyckte jag också bra namn. full fart i det Full med stora bokstäver. Fart, <laughs> <i>, <laughs> om, om du förstår mig. Ja. Inom paren. Ja, nej, men då, då skickar vi pinnen vidare till till, till Jan. Jan 50 år helst. Ja. Bra. Right, Hej. 22 gillar på middagsmilj. 22 gillar. Mm. Nu sitter vi här på Janne Hedströms 50-årsskiva i Öregrund. Mattebagge, jag och Jan Hedström. Skål. Skål. skål. Vi skålar i Sudden Comfort. Lyssna på nya Ryan Adams. Kan man, det, kan man säga att det är en liten hyllning till Stefan Johansson, Sudden Comfort? -valet. Ja det är det, exakt. Stefan. Det är mm. han, han, de Mr Sudden Comfort. Mm. Kul, ja, mm. skad Gillas det för Rain Adams också? Ja, vilken fantastisk dag vi har haft Verkligen. Mycket styrt av direktörhets på ett bra sätt mm. Vi har 28. 28 gillar nu för det är bilder Det är mycket likesnack Ja, det är bra 40 41 på vass jag tror det kan vi nå 50. Jag tror väl egentligen. Ja. Hoppas. 40 nu. Mm. Man kan köpa så marknadsföring också på Facebook inlägg. Kan vara värkta. Jaha den syns mycket. Ja, ja. Kan man skicka sms till någon som kan like <laughs> alltså, Kan du gå in och lika? Vi ser att inte du har likat i bilden Kan du gå in och lika? Ja. Men Mats och Mats då? Det här är stället som jag har hyrt här stugan. Ja. Vad tycker ni om det? Kanon. Ja, det är mycket vitt. Mm. Otroligt. Ja. På. Här skulle jag gärna bo en vecka själv. Ja. Helt själv. Ja, det var ju så. Kom... Nej, men... Nej. Inga inbjudningar. Nej. När jag kom i löras så blev jag chockad över hur fint det var. Jag var inte riktigt bredd på att det skulle vara så här fint. Jag vet det att så ja. ligger så nära man ser. Mm. Det. mm. Så bada tre gånger, fantastiskt. Mm. Minst, tre, fyra Jag körde i dubbeldutsch också Men ni tågar inte in i någonting <skratt> Grannfruarna gran, <skratt> skulle kunna Och slagar <skratt> uh. <skratt> <skratt> Ha en härlig kväll Nu har vi just avdjutet en fin middag Signerad mattebag mm. <skratt> Oksfilé Med mörk choklad Sparar du mm, jag stoppar in Nox Vilén, Julia mm. Kan vi ta på frukostmacken här Vad är det för låt? Ja, vad heter hon? Någon som är så hyllad eh, oh. Svenska Mm Younger Säger good. det på sig ja, mm. Granvall älskar den Macy Gray tänkte jag, men det var det inte. En sak som man ger gradvälsar i efterhand han hyllar ju jättemycket den här Sam, vad heter han, Sam Moore eller den plattan som blir ganska sågad i Sunny Media. Men båda de med singelåterna är fantastiskt bra om ja, jag ska jag spela? Den. Ja. Mm. Mm. Det finns en riktigt hitta, tycker jag. Det heter Sam Moore, förresten. Vi hade kul frågesport ikväll också När vi klippade när Vi körde 80-talslåtar ah, Och det blev jävligt dramatiskt mm. Grinigt Lite små grin. Som Mats bagg vann i alla fall med 10-9 Avgjorde med Sweet <skratt> Harmony ja, var. Jag ledde med 7-2 När jag smack... hämtade jag upp den Helt. Sam Smith heter han Inte såhär mål Jaha, Sam Smith, ja ah, okej okay. mm. Det är skitbra med har, låtarna Stay Har gravad hyllare? Ja, ah, okay. han är en av få som har skrev tidigt att han tyckte det var bra och sen var det många som skrev att nej, det där är inte så bra men Jag har ju bara hört de här två låtarna Men jag tycker svänger jävligt bra Vad hör vi nu? Sam Smith, Sam Smith. Okej, okay. det är lite hit nu det här eller? Ja, båda har Thea min äldre Pappa lyssnar upp på det här? Är det här låtet du gillar? Jaha, ja, är det låtar som hon gillar? Ja, hon, Aha. hon gillar Stay With Me. Det här är lite kvalitet. Vad fint när vi var och hälsade på och ställa köra en show. Hon ville dansa till Veronica Maggio. Ja, jag vet hon älskar och... Det var fint det... Och så Susanne fick ställa upp ja. För att hon skulle vara liksom. men det, <laughs> <men det tycker laughs> är... Viska ni Susanne ville ställa upp ja. Ja. Men det tycker jag nästan var en fint att, att Susanne Bagger ställer upp bredvid Det tyckte jag var jävligt <laughs> roligt <laughs> det <är cool>. alltså. <laughs> ja. Ja. Hon gillar ju också dans ja. <laughs> <laughs> I för publik <laughs> jag, <får träna. laughs> oh, jag ställde en riktig teaterhop Hon tycker det är kul ja. Det är lite, lite småbryg ja. Men ja. här släpp ja. loss ja. Det är coolt jag gillar att sminkas. Jag har rocknån. Jag köpt en Rolling Stones t-shirt. Mm. Tungan, äh, tungan? Ja, ja. tungan. Roligt. Har de någon koll på vilka de är? Nej. Nej. De har de känt igen den liksom? Jag gillar med Lady Gaga. Stora mm. Hur sammanfattar du veckan då, Jan? Nej, det blev perfekt. Förelsesbarligt. Mm. Och det blev... Eh... Ja, jag har 14 gäster 1, 2, 3, 4 Är vi de bästa gästerna? Ja, det tycker jag. Vad vill du ha? <laughs> ja, ni, är några, ni är två av de 14 bästa gästerna <laughs> <laughs> Det är inte då är. <laughs> <här> Och några sover vi. över jag Det, det var varit otroligt trevligt Och sen har jag faktiskt haft lite space också Två nätter har jag ju sovit själv och sådär mm. Och då tror jag var det var lite viktigt också Att tagga ner mm. Och Det borde inte varit för mycket alko alkohol heller Tyckte vi kom Oh, ja, men där var det Helt okej okay. Ingen sån här Fyra borrar mm. Simning till Simning till Öregrön. det Grön Ja, det var en höjdpunkt faktiskt Och träffa en man grön Och <laughs> träffa en i grön var det jät jätteskogat De sjöng för mig ville jag skulle följa med på hotellrummet Men det var jag Vadå? Mm. Jag kan tänka mig det. <laughs> Nej, jag ska <skojar>. göra. <laughs> Nej, jag ska göra. Jag hade inte mm. något bar. Vad är det? Hade... Mm. <laughs> hon, ser ut, hon ser ut som så här: vad kallas du en troll? En Staletroll. Hon är för... född 62 år otroligt tror ett fitt. Nej. Hon, fit. mm. Mm. hon var så här liten, så stor mm. huvud och hår. Ja. Och... Uh -huh. Lite tina hörnare motsade. Har mm. ja, de med eller? Nej, hon körde Singback. Aha, okay. <laughs> är det sant? Ja. Ah, Då måste man vara på väg ner va? Om man kör singback Ja, ja jag vet inte Ja, hur ska man tänka? Eller, eller att folk vill ha en trots att de sjunger singback Hur ska man se på det? <laughs> ja, den är positiv Ja, det är en bra vinkling Nej, <laughs> Det kostar för mycket Ja, det kan jag tänka Och du tar Money Brother efter värvets snack Ja, jag måste bli liksom färdigt färdig på inte intervju Är det här Money Brother? Ja. Mm. Den här platsen ska ju du jag Ja mm. Den låt som Kristoffer Trump spelade på slutet Det tycker jag är lite eldkvarnvibbar Vilken är det? Var därför, jag, jag kommer inte ihåg den heter Men det var någon mm. in, någon Inte de mest kända men... mm. Det här det, det här är någon singel eller? Jag har tänkt på några låtar, att det är lite eld kvar Det här, ja, bra stuk med eld kvar Några, ett mm. par, låt måste lyssna igenom det här Det Jag har hört ströa låt det Är det någon hit eller? Ja, det är en Jag hade väl en annan som var i större hit När mm. lamporna tändde eller Ja, exakt, lämna lampan Läm på Ja, lämna lampan mm. på vi, vi såg Johnny i Mörebro Money Brother. Ja, det. Då vill jag ta på väskan. Eller väskan låstes in på SEB. Kommer du ihåg att vi såg en i Österrike också? Ja, just det. Mm. Jag, jag ska åka här nu. Spela. På någon. em 2008 Det var han där på en uh, pub. Ja. Just skön. Var då för svenska fans? Ja, det var ju mest svenska, det var nästan bara svenska ja. på puben. Katar Granders var där också. Malmö. en Münchenbacken jävligt verbal. Jag tänker på i mm. vervet så duktig på att berätta historier på ett intressant sätt. Kul att lyssna. Är de inte ofta det, de här artisterna, kan jag tycka? Han har inte haft helt lätt att uppväxa. Fagerstad? Nej, Ludvika. Ludvika. Mm. Men Han bodde hos sin pappa och mamman hade lämnat. Mm. Och eh, han hade så målsätt att flytta hemifrån så fort han kunde. Femtonde flyttade han. Falun. Ja, just det. Jag, skulle... jag, jag kommer ihåg att han var med i Det nämna ju tidningen POP Superwed, Superwed. Mm. Aha, ja, super. jag, ska... jag skulle vilja ranka Thomas Andersson Vi och Anders Wendin Som de bästa svenska artisterna på Mellansnack typ Båda är jäkligt duktiga på det ja. oh. Jag vet inte vilka jag skulle mm. Är det någon annan som är Väldigt duktig på det här i Sverige? De två tycker jag är off På mellansnack, man liksom lutar ja. sig framåt När de ska säga något Ja men att de är roliga, mm. de är tänktörda smarta, ja. smarta Ja det är sant Jag tycker de är egen division i Sverige sånt kommer inte på mm. Medan vissa är riktigt dåliga mm. Mando Diao Kanske ja. är Sver Sveriges sämsta på mellansnack Mmh gästerna redan. Helt jävligt då Och ah, alltså ja. okay. bara. Ja. Öflandella. Åh ja, oh, man han gör jag ganska bra. Han har ju potential av bra med. Ja. Det jag gånger jag sett han uh, har det grima. Han är bättre än Ja, exakt. Han ju bättre han var än var... ja, ja. bästa alltså på mellan snack. Men var lite små föl. Men han vi såg han ju ume va ja, jävligt. Rolig. Ja men han har ju all alla möjligheter Att kunna vara hur bra som helst. Ja. Kan, det, inte plura, kan, kan inte plura Kan inte plura vars små roor då han har sina inrepeterade ah. historier som man har hört ganska många gånger mm. men det, han var rolig då i, i i Helsingborg när då de då hade lunch ja, ja det var då man de började munhuggas lite med Kala så var är det, det spontant Fan var det är så gott ut när ni sitter och dricker bärs här man är bakelse vi har ju som regel inte dricker någonting nu innan spelningarna och man är man är törstig och en kall öl är. Är så jävlar går ut ja. Nej men och så bara Ja här skulle vi spela på mitt bröllop Så Vad var det? Så Karl Kommer till mig Ja det här skulle spela på mitt bröllop Ja du kan få spela på mitt Ja då skulle du gifta det så, så plura till Karl Har du en tjej? <laughs> ja men så får jag också kan du, Det här ska Karl spela på mitt bröllop ja, Vad får jag för gas? Ja så då Vad är gaset? Ja du får en tårtbit mm. Det var jävligt fint munhuggan Ja men du är nöjd med veckan mm. Det börjar så. så bra som du hoppas. Framförallt är jag glad över konceptet För jag ville ju fira Men blev stressad av tanken på en fest Sådär Så kom jag på det här Och direkt jag kom på det så då, då var det givet och i maj så smsade jag elva stycken som jag tyckte skulle komma. Utvalda? Ja. Ja, var men vi, var jag... vi med då? Ja, men ni fick ju det sms. Fick... Okej, okay, jag tänker om vi kanske kommer med andra lor. Nej, nej, nej. <laughs> <laughs> då är det tackar nej. Då 11, tack, nej. Det är nej. nej, men det är bara... <laughs> jag, jag satte mig och funderade. Ja, men vilka är liksom... Har mina kompisar i de här 50 åren. Och två från vilken tiden och sen Nicke. Ja, Skidén Skidén kunde hon inte Och sen hela sju från Umeå-tiden Oj, ja, det är mycket Det ni var två mm. Torkel och David var två Men de träffade mig i Örebro Istället för de kunde inte nu. Och så två stycken då som jag lärt känna i Örebro Besten och Årstern Men Årstern ska ju tysta av så mm. mm. Ja, det är det De här De här Bålänge tennispolarna då Ja, jag träffade dem på contri Festival och då blev jag in Petter och Per men de var väl redan uppbokade, det var bara en vecka sedan Så jag har gjort lite spontan inbjudningar också men ja, jag vet inte, får kanske blir griner när de inte är med i första rundan. Jag såg att, att Steffe skulle sno en idé till sex år Ja jag funderar på när jag fyller 50 kanske man mm. ska å, å, åka runt i en månads tid. Ah, och ja, bo hos folk. folk. Då blir, ja, det blir billigare. Och de kan det blir billigare. Nu tacka... får du äran mm. att fira mig. <laughs> exakt, de kan ju inte tacka nej. Bara, du är en av de utvalda. då ah. ska man bo där en dag. <laughs> Hittar man någon tron, liksom Och serverad bara, nu får ni chansen att fylla dig Ja, jo Ja, absolut ja, Kan det vara någonting? Ja, det, en termi, Ja, det är en bra idé också. Kanske man trycker en 10-fört ja. Näsan, kikko Jag skriver namn i datum. Ja. Och är helt, ja. är brak, den här datumen Som en vrak Hon är till var. mig på en och sitter där på tölj ja. vad har du, Schampan, vad som, har du tänkt Schampan. hitta på då? då. Ja, Jan, Janne gjorde det här Det var ganska kul Det, det har inte mycket hittills Det var ju kul Ironiskt Man släpper inte in Man var ringer på Du börjar, du börjar sprida sig oh, nej Bagger och, och, och, och, och, och Han är skit Han vill bli skirad Vad den gör är inte hemma är inte hemma oh, Ja, det är ett alternativ. Det är det faktiskt. Det äh, är alternativa 5 mm. <laughs> <Hit. laughs> ja. Men håll med om det. Har man en stor fest, 20, 30, 40 pers, man hinner inte prata Nej. med folk. Nej. Och så är man mest stressad och anspänd av att allt mm, ska funka Exakt det tror jag. Man mm. fan. hålla på. Alla förväntningar och alltså oh. Kanske man är spänd själv ja, det är, för då man är oro innan att det ska funka och mm. Trivs folk med varandra oh. och så är, själv, det är, Man själv egentligen ska fira. firas oh. så ska, är Det är mest som att Ångest Eller jag skulle känna Precis, jag Fira mig själv egentligen hela sommaren Åka till Paris och kolla tennis var en sån grej ja. Ja, men nu ska jag unna mig det För det har jag tänkt på flera år Så jag gjorde den och jag var uppe i U med Partaia och Fotbolls-VM vi också Max Fok Jag kunde börja söka jobb Och sånt där Men jag, jag kollar på fotbolls Tänkte jag Bara Fy liksom nj det, nj ja, ja, Njuta lite grann Kollar på de senaste matcherna Vi tål också så Ja, ja Men om det matcher jag gillar Så gjorde det mm. Så hela sommaren var det så nu får jag återgå lite grann Efter den här veckan Här är det Petters njösing Ja, ja. Tråkigt Tom ja. Petters Nu mm. jag har jag man kan också göra som Pe Peter i fyra många gånger ja. man är som har man är har fika för vänner Han har ja. varit i Köpenhamn med oss mm. och Han har fem personer Det är bra, då, då sprider man ut ja, så kan man också. Riskerna ja. istället för bara satsa en enda gång Ja, då man man ur gängarna den dagen Nu blir det okay. tråkigt Nu fyller han nu Mars, Mars. Mars. Ja. Mm. Och så har det blivit överrasknings Besläkterna har ju vägt ja. i Nej, ja. Jag är jättenöjd jag tar tur med vädret också Och stället var bättre än jag trodde Nu ska jag gå och göra old fashion Old fashion! Mm. Nu är det dags, nu är det aldrig kan jag Nu, en av världens bästa låtar We're cheating Ska vi smaka på old fashion? Jag tror old fashion! Ni kan vara beredd på att jag har misslyckats med, Men jag har gjort ett för försök Skål. Jag kan tänka mig att du misslyckas med det. Vi har försökt. Vi ska försöka hålla igen. Du ska hålla. Åh, Du känner så. Stark. Stark. stark. är vi i sändning, eller? Vi är i sändning. Vem må... var. Jag tror inte jag har fått till den alltså. <laughs> Jag jag sa. Jag kan inte bedöma alltså. det riktigt. Men det, är, alltså, det var ju speciell smak Det är ju den här bitter Det är, alltså, det är, det är bara bourbon, som är det bitter. Och är det lite bitter, vad är bitter? Man bitter. Det är en sprit i sig som är 43% procent. Ja. Och sen oj. bourbon, 46 procent. Oj, oj, det är starkare. Och sen har vi en isbit sen har vi en apelsinklikt. Så... Men du, vad då? Är 2-40 som är blandare? Mm. Det, och sen, det är, skit, det, är ja. <laughs> det är skitstarkt. Det, är. det här är som liksom en 40 procent. Ja, men det är fyllt i 50 år. Det är <laughs> ja, inte dig och... Men är den, ja, den är stark. Men det är ju en stor. Det här kommer vi att bli, bli berusade. Kommer bara säga konstigt. Det, det är lite vatten också. dumma saker. Det är nog en ja. sexa kanske. Det är lite vatten. I. Det är som en ja. sexa? Okay. Men är skulle för att vara så ja. var stark. Så går den ju väldigt. Ja. Det kommer i drick... bli bättre ju isen och apelsinen. Det blir bättre ju fler <laughs> Tänk. En hyllning till Don Draper. <laughs> ja. Nej, det är helt okej. Det här är din absoluta favoritlåt med ja, jag tror fan det är det. Mm. Jag tror då, att Om man ska välja en låt så väljer jag den här. Ja, det är det country eller? känns inte som kanske pop, pop ballad sexetager ja, country pop ballad Glen... jag skulle vilja säga evergreen men uh, Glenn Campbell har någon för sedan hette ja han gjorde ja det här så man vad hette hon ingen filmmusik eller nånting Okej, okay, nu vill jag frågesport. Vad kommer nu? Ja oh ja. Nästa Är det random eller är det ordning? Nej, uh, men jag såg vilken som kom, och det var. Mm. Det menar okay. med dem. Ja. Uh. Oh! Vänta. Vitt nej. Nej, nej, vänta. Där oh! känner jag igen. Electronic. Huh? Nej, vad fan. Nej, nu är det där. Det här. Då känner jag igen där. Ja, jag känner igen jag inte, det. heter det. Jo. The Beaten Generation. Nej. Vad heter den här? Då? Jag känner igen. Nej. Det, är... det är en text. Jag bort, går bort. Jag går på vad heter. Heter de? Slow Emotion Replay. Ja, jag har Jag visste det. Hur länge sedan jag hör den här? Ja, det bra då. 90-tal eller sent 80. Nu är det två låtar som är helt klart bort som är fattar Elvis Astronauter de här. Ja, han ja, det kom nu här. Tidigt, nitt, eller? Nej, jag har inga jag sa All... då på det ja. det kan vara. kan, kan vara slutet av 80 eller. Det Nej. var det populära. Det här är efter Beat Generation. Nej, förr, va? Före är det ja. ju Infected 85 kom innan. Men sen kom. Mitt av 80 det jag. Det fattas nio gilla nu på spelen. Vi har 41 gilla. Kan du ringa in några? Vi behöver nio gilla till för att du har femte. Och sådant gillar. <laughs> jag ska kolla om sola, Annars ringer man. <laughs> Steffa. Det? Ring, ring Pet Evalena och Ja. Ja, men det Vi, ha, vi, kan, vi kan banna det här också. Mm. Det ser men Ring upp honom, Petter när Stanley Jelle. Millionesse. Ja. Fan, då blir lungren morsan. här tycker det fina bra Det var bra. Ingela Sederberg Susannebäcker. Det är om man dricker en böben rakt av, då kan man knappt dricka. Det här är ju Chicco. Jag mjukare. Nej också det är konstigt, så mycket sprit, de bränner så soft. Som man lyckas. Du brukar få jobb på, på den där restaurangen. Ja, Velenzon. Vad säger du? I Nej, mm. Du sa att någon fick göra interntestprovet. Att göra Ja, just, just det. Var det var det här. Det var Kjåget. Han som var vartande på Kjåget. Kan man göra en old fashion då får jag jobb? Men det här är Wilhelmsund, ja. den här restaurangidén, den tycker jag var spännande. Man måste göra en kock också. Finns isär. det, någon, finns det någon, mm. något jobb jag skulle kunna göra? Ja, serve <skratt> servera! servera <skratt> Plocka disk. En <skratt> disk. <skratt> <skratt> ja, men vadå? Du har ingen skratta då. Någon måste göra det. Ja, ja det är bra. Vad trevligt med gästerna. Jag kommer liksom. ihåg. Vi har spellistor. Ja. ja, det är bra. Bra med CIS. Trubba du kanske då? Trubba du? Ja. ja. Det kan vara musicquiz-kvällar kan vi ha. Fotbollskvällar. När det är kämpans leg, då är det liksom extra ja. sådär. Ja, men sådär kan man ju knäcka mm. extra. på. Zlatan ja. Mål, då är halva priset på storstark. Stor <laughs> kan man ha sådana roliga grejer? Ja, ja. ja. Är Jag kanske lite uppsnack före matchen. Zlatan Slata, Mål. När du går igenom mm. med, med lagen. Mm. Ja, nu har vi skada här på högerbacken. Och plockar han min. Mm. Ja. Det är fan bra. Ja. Och samlas alla. Ja. Det är bara... Vad heter grannskapets ja. män? Ja. Där då. då måste det vara en kväll också. Ja. Grannskapets fruar måste det Ja, just det. Hur lockar man, hur lockar man kvinnor till ja. en pub-reserang? Vinprovning? Vinprov. Kanske en sån här, nej. Hur lockar man kvinnor? Nu ska vi tänka. Tjejgäng. Hur lockar man dem? Mm. Såna här... Åh, eh, oh, easy. Commodores, eller? Striptease. Mm. Swipetis man lite när. Ja, dels din förälder, din förälder. Vad vill du? Din förälder. jag teckna den här spädis som för tag sen. en vecka sen så såg jag den i vem Åh. Undo, Lena, Elsa. Ja. Ja. Ser hon när jag har taggat henne nu? Ja, det borde den göra. Ja, okej. Okay. Jag tror att ah, ja, det är ah, hon. hon som Aha, okej. Okay. Ah, ja ja. Mm. Vill du att det ska Nej, nej, absolut inte. Jag tror det kommer till sist april jag om. du kan ta bort någon vän på Facebook eller? Dull. Jag kan dölla, jag dölar. Jag, tar, jag, tar, jag, tar, jag vet inte sena namnet. Hur mycket kan man göra det? En, en två. Jag tar, ja. jag tar, <laughs> jag tar bort Steff och Söllaksen. <laughs> det är det. Helt. Rätt. Jag ska ta. Så jag på att ta bort dem också. Men det alltså, handlar mer det om att. Om likadant. Ämnen. det ska krävas lite extra för att de ska få stanna kvar. Klara katten som det kallas på golfspråk <skratt> <skratt> Fela sista två dagar Jag fick ju för mig att jag bara ska 20 För jag ville bara säga så ta ett öppen Jag ville bara skriva när jag borde läst och glad tänkte jag Då kan och så, jag inte ha 70 vänner men, Har du 70 uh, nu? Ja, uh, men sen är en ångre Det kommer att du skrev Att dina, ditt vänantal Mitt vännantal <skratt> har ökat explosionsart <skratt> <skratt> Ja men det här är kul Det här, måste jag, det här var jävligt roligt För då plockade först bort Plockade bort 50 stycken och sen skrev jag ett där avskedsinlägg Då skrev jag säkert Explosion och så, och så la jag ut en, en, en, en låt. Jag vet vilken dy hon har varit i Det är inte den sorgliga. Men det roliga är att de som, Ingen såg det? Nej för de som bortplockade sig De var redan borta Det var lite så knäppt ja, Vi som var kvar är glada Ja ni är kvar Vi klarade såg det Ja Ja Ah, det är kul med Facebook Med Facebook är man aldrig ensam Det jag brukar säga. jag vill säga Han har klokt egentligen Han har klokt om livet så. Mm. Du är välkommen vi har är, är det så, så här. Man, man, ska, man, man ska inte lägga alla ägg i samma korg, sa han. Jag minns inte vilket. Så här, så här, sammanhang, <laughs> inte placering. Ekonomiskt. Jo, så här var det. I vilken fisk? Vi skulle och fiska, fiska För, ja, men Då kan vi göra aborterfilé till kvällen så här. Mm. Och då menar han på att ja, det är inte säkert att man får napp, så det kan vara bra att ha något i kylen också. Mm. Och apropå alla ägg i samma korg. Mm. Och sen blir det lustet. För då var vi på puben nästa kväll. Och så satt vi vid två tjejer så här. Och ja, någon var intressant så där. Och så satt en tjej vid bordet vid bort, som också var intressant. Mm. Och så sa jag till Bjerge. Hon är en blonda. Hon, hon verkar spännande. Och det berättade för, för mig efterhand så här att om ja, det hade som de det kineserna hört så här. Och så satt det i bordet så här. Ja. Och det gillar de ju inte naturligtvis. Nej, men ändå så blir de känna kanske att nu måste vi lägga manken till. Ja, ah, ah, nej. Då känner de att, att, att, att man var liksom kollat olika håll. Mm. Så då stämde ju inte alls det här att lägga all, all, alla ägg i samma korg. Förstår ni min poäng där? Mm. För jag lyssnar ju på man ska inte lägga alla i, <laughs> i samma korg, men, men just i det fallet så blev det inte alls bra, för då, då borde man ha lagt dem i samma korg. Men det vann inte någonting för det här, Att de kände att ah, det, det finns ja, en ja, bok som heter gay. De gick ju så Ja, <laughs> ja <jupen. laughs> Att man ska spela svårt <laughs> ja, Jaha, det, det du går, menar med kvinnor Det går ju ut på att man ska vara ganska Näggig ja, och, och, Först dissa och, och sen ska man ja, in, Intressera se. sig för Om man intresserar en tjej ska man mm. inte intressera, intressera sig för Någon annan Hennes kompis oh. Spel ah, det, det, det, det är det man för det är gammal för ja. mm. Det var det jag trodde du hade läst Nej det var mer att jag inte skulle lägga alla ägg i samma korg. <skratt> <skratt> <skratt> Rent bokstav <skratt> Begäres <bord. skratt> mest säljare Nej men det är spel, det är intressant Det känner man ju en från 25 årsåldern Hur skulle det vara spel? Ja, det var, i tiden var det så i Stockholm När, oh, när tjejer gick ut så Alla, alla blev oh, laggade på det sättet oh, Alla killar ja. hade läst när boken oh, Och körde den stil oh, Det är så utstuderat Ja, oh, nej jag gillar inte tur. spel men, Det men, passar oh. inte mig här, men i den här åldern som man är nu, då, då ska man vara ganska rakt. Jag gillar dig liksom. Det är bara att slänga alla mm, ägg i samma korg. Ja, större, absolut. Mm. Gå tvärt emot bjärre. Ja, fast det mm. handlar ju om mat. Va? Vad handlar om mat? Så jag förväxlar lite ämnena. Mm. <laughs> men om man har många ägg, då, <laughs> ja. så har man en korg. Ja. Det gäller att inte lägga dem i samma. Mm. Två korgar <skratt> <skratt> äh. Men den här borgrejen var ju bra För vi fick inga stora borgrejen <skratt> Då <här> var bra. Det. <skratt> <skratt> det, det bra Tjejerna Borde man ha tänkt annorlunda <skratt> ja, Det hade inte gått bra ändå Och det här är bra, är det Supremes eller? Är det? Ja eller? Jo, det är bra. det Supremes är otroligt bra Lady. Nej det här är inte Supremes Det är något no, annat Heaven must have sent you yeah. Elgin's El El Heaven uh, must have sent you Det låter exakt som Supremes Det är Supremes. en riktig Motown klassiker. Mm. Den är här. En city. Ja. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> det. här Är sitter i Ja Det är ungefär som det Ja <laughs> <laughs> Sitter det i musikspelen. Vad Var du på väg in och kolla gilla, eller? Uh, Nej, no. ja, Upp, jag upptaterar lite grann här. Ja, man... ja, stämt. <laughs> uh. Det var den 0-1. Ja, det var imponerande. Ja, uh, starkt. Starka ja, grejer. Ja. Ja, en, en trevlig drink drinkkväll. Champagne, att drinkar. Ja, en mesta. Röd vin. Vilt ja, vin. Vi spelade den här på Elverk förra gången. Det kom fram som jag ihåg. Vad är det här var. Ja, den var bra. Jag gillar Jag den Ja, eller grym. Natten. Jag vill se vad alla vägar tar slut. Nyfiken. Nyfikenhet är en av de viktigaste egenskaperna tycker jag hos människor. Håller du med om det eller? Ja. så. är det ju ärlighet och god hjärta och allt det här. Nyfikenhet är jävligt mycket jag Mm. Nyfiken på människa mm. för på nya upplevelser ja. För en del är ju inte nyfikna De vill bara ha det de är vana Ja, det stänger av ja. Mm. Äh, Vi är avrundade ja, men... Det här firandet Har ja, slutord? Janne, du får höra Slutord, Öregrund 2014, 1. augusti Klockan elva på kvällen Fantastiskt Två dagar har det varit för oss oh, Jag vill tacka alla besökare Och alla som har följt, följt mig på Facebook really Hej John I am a lineman For the county And I drive the main road Searching in the sun for But it don't look like rain, and if it snows, that stretch down south.